Äänitys alkaa. Olemme jo eläneet vuoteen 1979. On marraskuu ja 25. päivä. Jariistuu tuossa pöydän reunalla Läälläp. ja sanoin Läplät niin kuin kuulitte. Ja isä on pihalla tekemässä koiralikoppia. Ei ole enää uhkaa, ei ole koppia. Mutta huu. Hum, humu on nyt kahdeksan kuukauden vanha sekarotuinen ja, ja se on sellainen paksiturkkinen pörröle, että epäiltiin, että se tarkeneekin varmaan elää tuolla kopissa, jos se saisi kunnon kopin ja niin sitten Leon on alkanut tehdä sille kunnon Ja Jari on tuommoinen jo iso toisluokkalainen, joka ei osaa millään laskea 24 plus 6 miinus 4 kertaa 14. Neljä. Anteeksi, 4 neljä kertaa 4. Neljä. Minä olen tehnyt laskuja ja kolme kertaa pistänyt saman laskun, eikä kertaakaan ole vielä oikein tullut. Ja mm, nyt Järvi varmaankin haluaisi jotakin tässä laulaa. Hänsä kerää oli kerran Aune pikkuinen vakaa. Hänsä kerää oli Aune ja pikkuinen pikkuinen vaan. No, niin. Tämä oh, oh, oh. oli siis Järin ihan itsensä tekemä laulu, joka tuli tilaustyönä tuolta hetkeä varten. Eilispäivänä olimme myös sitten häissä. Ja Jari saa kertaa niistä häistä, minkälaista siellä oli. Siellä oli sellainen hieno iso kakkuja. Sitä sai sitten syödä. Niin, mutta kerros, no niin, Moni mutta... kerroksinen se kakku oli? Ja no se oli yksi, kaksi, kolme. Se oli Nel... kolme tai neljä Neli kerroksinen. kerroksinen juja. Sitten siellä oli kakku toinenkin. Ja. Sitten siellä oli kolme kakkua. Täytekakku ja kaikki hienoja. Sitten siellä oli keksyä. Kaksi sellaista keksyä. Sitten oli tavoista kaksi, kakkua. Kaksi palaa. Kahta lajia tarjottavaa. Ja sitten oli keksi odi kaksi. Oli Siellä oli kaikenlaista keksiä, tarjottavaa. Ja, ja Rita varmaankin sitten huom, kertoo sen, että kun kahvit oli juotu, niin ka, kaikki pöydät korjattiin pois. Ja sitten seuraavaksi. Sitten ruvettiin, seura ruvettiin, seura ruvettiin tamppiin. Niin. niin. Ja sitten... Niin, juu. Taas sitten ruvettiin. Tansittiin. Ja sitten syöttiin leipiä. Oli makkaraleipiä. Ei makkaraleipiä kun... Oli siellä... -makkaraleipiä. Makkaraleipiä. makkaraleipiä. Lohileipiä. Kinkkuvoileipiä. Piirakkaa munavoita, Lihapiirakoita. Ja lautasia. Ja haitoa ja harukoita ja vitsiä. Ja kyllä me kovasti söimme. Ja, ja sen jälkeen sitten kohta me joo, läksimmekin kotosaalle, kun nimittäin muu oli ulkona tuolla pihalla. Ja toiseksi siellä oli alkanut lumisade, niin että kun me sitten loppujen lopuksi selvisimme ulos sieltä häätalosta niin me Riemastuneena ensi lumeesta öö, viritimme kovan lumisodan ja, ja minä heidin, ilman mä, voin sanoa, että, mä, että tolta, minä voitin. Tolta, minä minä heitin häntä niskaan ja minä voitin. Minä voitin. Voitto oli Jarin. Voitto tämä, on, oli, tämä on aivan ratkaisematon juttu, hän lunta tulee näillekin leveysasteille, niin me otamme sen uudelleen ja silloin nähdään. No niin, ja mä heti sitä niskaan, niin silloin se kyllä lopetti jo lumipalsaa, mutta no. mä aloitin sen uudestaan, kun niin mä haluaisin niin. sitten se vielä luovutti, niin mä voitin, se teki luovutusvuotoon. Ja Jari on sitä tänä päivänä no. lähtenyt joulumessuille, mutta kun niin. minä mm, en oikein ollut myötämielinen tälle ajatukselle, kun minulla jalkani on ollut koko syksynyt no niin. ja se on edelleenkin. Sitten vielä kertoimme siitä, että Jari on koko syksyn jo käynyt musiikkiopistossa ja soittaa trumpettia jo aika mukavasti ja hän luultavasti antaa meille kohta pienen näytteen. <tos> Oh Tulee, piippa mm, varrella oli base. Ele que No niin, nyt soitetaan joku sinfonia, ei puu. nyt soitetaan, Me soitamme sen nävin rivin. Mikäs tulee auremmille. Nähty olkoon hyvä. Tämä, tämä on minun lemperivini. Tulee. Nyt tulee Aattos очку Ajattelimme tässä jos laulaisimme yhdessä tuon mm, joo, oh, kello oli jo viisi <köhön> Kello oli jo viisi lapko käy ja viisi muuten matka jää Tässä vesimalja silmät tuotoka lämmetä rakenna tätä odottaa kello elkä loistaa tähdet kuu on pelkkä hymyn käy Tuossa mäkin lämmä korkeen kikkalleen tahettiä tiina naskakalleen mäen rinten alla talo Täältä täältä vielä, te aina ja Sillä välillä oli jotain muuta? <eso> ei Meillä jäi joku ehkä pois Kolmas säkistä se on niin monta se että on, on vaikeita Niin Häh. on, Mutta jospa ottais otta, tukkipoikaisen lautallaan. Tukkipoilat ja lautallaan saa on kuin veti lintuu. ja hei ja laulamme kuin vesi Su Suure Suuret... No vielä, siellä... Ja. Pitkän saapaa jalassa ja, lasa, ja Ja <&Chijnä Hai> ja pete tule me hu hu ja ved ja he se pikko koligaa mä laulan tuon mm, tuo nä no, ei tuon. Oh, tuo maja <tys> Nyt soittaa vähän vielä vai joko, joko lopetetaan äänitys? Jotakin erikoisempaa nyt tänä syksynä, mikä vielä mainittaisi. Ei nyt oo, muuta kuin isikin laittanut. 80 vuotta. Ah, parikymmentä oli, vuotta. Oli, oli, Lilli oli meitä auttamassa täällä juhlissa. Nur. Nurmen Lilli. Ja Penu kävi sitten hakemassa Lillin pois niin, että Penukin pääaika oli meillä. Ja, ah. mutta, sitten ei mitään erikoista olekaan ollut. Mene, minä olin pikku. on kulunut melkein viisi vuotta. Jari on nyt jo viidennellä luokalla. Ja tämmöinen tilanne, että me voitaisiin tällä tavalla rauhassa yhdessä äänittää, on aivan poikkeuksellinen. Jari on yleensä aina jossakin muualla. Tuolla hän juoksee Arto kanssa ympäri kylää. Ja talvisaikaan hän pelaa kiekkoahmoissa ja siellä on silloin talvis, mennä monta harjoitusta viikolla, ja sitten on aina sun pienoilla pelejä. Ja häntä on täytynyt kuljettaa tänä talvena moneen, moneen otteluun. Ja Etes nyt tähän on sitten 85. maaliskuuta vuonna 1983. Jari on ollut pari päivää pienessä kuumeessa poissa koulusta. Ja nyt meillä olisi tässä aikaa ihan keskenämme jutella ja pistää pieni haastattelu sinne nauhalle. Ja minä tein muutamia kysymyksiä tälle nupulleni. Ja. Kuka se onkaan sinun opettajasi tätä nykyään? Rilma Ai sinulla on siis naisopettaja? Mm. No sanonpa nyt oikein kunnolla, katso että me sitten muistamme. Jonski Riikon. No, onko hän ainut opettajasi? Niet. Niet. Sinä, nät, sinulla on nähtävästi Venäjän opettaja joku, koska sinä Venäjää haastanet. Niet. Niet. No sanoppa, ku, ketä toisia opettajia sinulla on? Raili! Risto. Raili ja Risto. Sinulla on aina noita nimisiä opettajia. Sulla oli Raili Salminen tässä yhteen aikaan ja nyt silloin on Raili Haapasola. No, sitten. Oh, mulla on kaksi Railia. Nyt, parhaillaan. Miten Salmisen Raili sulle opettaa? Kuva, Kuvaamme taito. Ai, sulla on kaksi Raili nimistä opettajaa. Sittenpäs. Sittenpäs minä sellaisen kysyisin sinulta, että... Kuinka sinä olet edistynyt sinä trumpetin soitossa? Erittäin hyvin. Aivan niin. Hyvin esittänyt. Oletko sinä esiintynytkin joskus jossakin? Yesbox oli No kerropa missä sä olet esiintynyt? Koulussa. Koulussa, kevätjuhlissa. musiikkiopistossa. juhlissa. Musiikkiopiston juhlissa. Kirjastossa. Kirjastossa. Ja mökillä. Mökillä, siis Saarikylillä, se on totta. Ja monen, monta kertaa, jari, ja kerran ottanut osa trumpetin soittokilpailuunkin. Onko? Oot, silloin musiikkipäivillä tuolla Apian koululla soitit. Ja mm, tuo ei se niin varsinainen kilpailu ollut, mutta kyllä siellä sitten parhaat kuitenkin palkittiin. Ei palkittiin? No, ainakin joku kunnia annettiin. No, kun... no niin, No sehän onkin parempi kuin joku palkinto, kun saa kunnia ja mainetta. Hei, Hei. me luulen, että te ootte mä harrastanut noita ulkomaan matkoja viime aikoina. Ketkä? Te pievyläisen perhe. Jee, te käyneet jossakin suunnalla. Jemmin. Ruotsin suunnalla. No, montako kertaa sä oot Ruotsissa käynyt? Ainakin neljä kertaa. Neljä kertaa. Ainakin sitä voi nyt käydä. Aina on takakäytä, niin mutta ei sitä ole. <tos> Läskit. Elä nyt läs tä. Niin, sinä siis aika monta tämmöiseksi pieneksi ipanaksi. Monta kenttää niin No, Tähän pitäisi jättää nyt meillä äh, pieni tila, että järji sitten soittaisi, kun paranee sillä. Järin soiton opettaja mennään, Pirtasen Pekka sanoi mennään, en ei saa soittaa. Mm, mm. Sen ja sen ja selitän. Mä enää selitän tärkeitä asioita, että kuumeisena ei soiteta. No pääsiäinen on tulossa. Mä enää pääsiäisenä? Yli huomenna on jo kiirras-torstai ja sitten pääsiäisen jälkeen onkin kohta Puhu ja vapun jälkeen kohta on sitten kesää. Musiikituukiossa Hartaita Säveliä esiintyy tapane Rautasuon johtama Kuusankosken kirkon nuorisokuoro. Rentoina hartiatasossa sivulle ja taakse niin pitkälle kuin hartiat antavat myöten. Ja sieltä eteen ristiin ja itsesi ympärille. Aloitetaanpa sitten musiikin kanssa ensin vain pelkät jalat ja otetaan sitten vähitellen ne kädetkin mukaan. Pippi potku, pippi potku, hyppi potku, Antaa mennä vennosti ja sitten kädet mukaan. Sivulle ristiin, sivulle ristiin, sivulle ristiin. Antaa mennä iloisesti. Jos sotkeudut käsiin ja yhdistämisessä, aloita aina uudelleen vain pelkillä potkuilla. Hyppi potku, hyppi potku, pippi potku. Liitä sitten käsiä liike ja anna mennä. Hop, hop, aivan rennot, kädet ja jalat. Vauhtia ja menoa? Rennut jalat. Kirutonaiset kädet. Toivonpa kaikille jumpahetken seuraajille kivutonta kisailua ja kohentuvaa kuntoa.